Nüüd korjas rebas onu vaikku ning pätsutas sellest nuku. Nuku pani ta suure tee äärde ning puhkes ise põhjasse peitu. Juhtuski jänku onu tulema. Vana reban oli vaid kui sukk. Kui jänku nuku nägi, tõusiste ta imestuses tagajalgadele. Tere hommikust, ütles ta. Täna on ilu silm. Nukka ka vaikib. Ega sa kõnelda ei oskagi, küsib jangu. Nukke ei vasta. reban on ka vaid. Ka sa oled kurt või? Pahandab jangu. Nukku on ikka vaid. Oota sa puube, külma siin tapetan, kärgib jangu. Rebane on naerust lämbumas. Nukku on aga vagane. Kui sinult midagi küsitakse, siis tuleb vastata õpetab Janku Onu Põta kohe müts maha ja tereta Muidu ma sulle veel näitan Nukke lausu ikka veel sõnagi on no, nüüd endis jänku nukule kõrva kilu Kuid käppi ei nuku külgi kinni Ega tulnudki enam lahti Vaik on kõva hoidma Lase lahti, muidu ma annan sulle veel teise lopsu Ähvardab Janku Onu Andi siis teise käpaga Kuid seegi jäi kinni Sa laasi mu käpad lahti Muidu ma löön sul kootidega kondid katki Kärkis Janku Onu. Kuid nukki ei ikka veel sõnagi Nagu räägitakse räägitakski temaga Nüüd andis Janku kootidega Kuid needki jäid kinni Lase lahti või ma su peaga pikali Ja lõigi peaga, kuid peagi ei kinni. Nüüd õppas rebasõnu pöösest välja. Jankuonu, kuidas käsi käib, üüdis rebane. Sa ei terretagi mind. <laughs> ja rebasõnu viskus pikali maha ning naeris nii, et kõht kange. Täna lõunatame koos, jankuonu. Täna tõin ise tillid kaasa, nii et sa enam putku ei pääse, irvitas rebase onu.